Сіла, рівна, невигідно на кріслі і подивилась на чоловіка. Прийшла дослухать твій сон. Він вагався неначе. Тоді вона знов зачепила. Ти не сказав мені навіть, як звалася твоя блондинка. Моя блондинка? Твоя блондинка? Я сам не знаю, я не питав. Ні, не повірю, ви ж були все вдвох. Ну, що з того, я не цікавився іменням. Коли ми зустрічались, наші очі однаково пили блиск сонця і моря, і з нас було сьогодоволі. Ми разом пили красу зеленої чаші, де стигне сік винограду, цитрини і помаранчів. Все нас єднало. Що ж тобі ще розказати? Замовк на хвилину. І знову почав. Звичайно, ми сходились вранці, брали човен і пливли в море. Небо було синіше од моря, море було синіше од неба. Мені здавалося, що вони заздрять одне одному. Вдалині тріпотали вітрила човнів, як крила голубів в небі. Ми пливли вздовж сірих скель, оточених рядом кольорових молюсків. Море гойдалось, і як тільки воно відхилялось від от скелі, вона відкривала червоні ясна, але зараз м'яким, любовним рухом, як поцілунком, море знов затягнуло той свіжий, здоровий рот. Тепер з моря ми краще бачили острів. Сонце обертало звичайний камінь у мармур і змусило його годувати рослину. Він здавалось тремтів весь в напруженні творчої сили і лише часами, коли блукали по ньому тіні от хмар, стихала оргія сонця, блиску і фарб, і це була коротка хвилина спочинку. Звідси нам, зрозуміли, стали вічні наскоки моря на острів. В якому б настрої воно не було, воно вічно штурхало камінь, вічно гризло його, підгортало каміння під ноги і покривало водою. Ми пропливали над ними. Як скорені бестії, вони лежали на дні тихі, гладенькі, безсилі і покірно давали одягти себе рудою вовною водорослів. Згризаний в гальку камінь сірів берегами, а там, де море встигло стерти його в білий пісок, воно грало над ним блакитним вогнем перемоги. Високі скелі гордо навислі над морем, піддались нарешті. Море вигризло в них високі і глибокі гроти. Навіть не гроти, а цілі храми для культу каски. Ми заїздили туди. Лягали на дно човна і за хвилину опинялись в казковому царстві. Там були дива, яким не вірилось зразу. Там і води горіли шафіром або смарагдом. Там була піна рожева, наче троянда, склепіння в містичному сяйві зеленім. Блакитнім, там вода крила сріблом човен, весла і наші руки. Переливалась веселка, блищало дорогоцінне каміння, грали брильянти, а різнобарвні молюски своїм тілом цяцькували підводні скелі.